Ліз того разу явив мені оказії і прикрі, і втішні водночас, як все часто й сусідить у житті. Не кожного звіра полошило моє завзяте порядкування на його теренах. Одного розсердило. Я обгрібав гнилі колоди, обкладав сушняком і підпалював. Ті ватри лишалися мирно тліти, а я просувався далі в гущавник, до нових куп деревного лом. Набрів на блюдце болота, поросле невістульками, замилувався і спиною вчув чийсь погляд. Не встиг обернутися, як над головою ментнулася пелеха та тінь. На плечі щось гупнуло, опекло. Я вихопив із-за пояса ніж і встромив у живу м'якину. Кров звіра змішалася з моєю кров'ю, але пазурі далі вглиблялися в моє тіло, скриготнули об кістки. Під тягарем тварюким, ліючи від болю, я моторно позадкував і з розгону гепнувся спиною в полум'я. Зашкварчала палена шерсть, рись навісно муркнула і шубовснула в кущі. Я теж схопився на ноги, Горючим снопом і притьмом угніздився в багнисту ковбаню. Довго збирався з силами, аби доповзти додому. Обгоріла одіж, злізала шкірою, з шиї стікала запечена сукровиця. З одного боку все було добре, рани припеклися, обійшлося без зараження, а з другого. Я був обсмалений, як циганський казан. Вимокав до дрижаків у студенному ручаї. Добравшись додому, вистелив посіль листками подорожника. Настругав молодою дубовою кори і ліг. Ні, не спати, яке спання, а щоб пригасити вогень у тілі. Другого дня живосилом потягся за іншим ліком. У висхлому руслі напав куртину Вероніки, на мочарі нарвав сушениці болотної, її дрібненькі рожеві цвітки ніби лежать у розчепірених долоньках гострого листя, і лопухатий бадан годився примочувати опіки, і кора з листям простого дерева в'яза, одне іншому не завада. Кожне зело має свою тайну, свій характер – Комусь одне помагає, комусь інше. Рани підсушував порох з дубової кори, вона не давала їм гноїтися. А гарячку я звивав липовим варом із медом, так міг хоч подрімати. Про їдло майже не думав, хіба жував сушені кислиці і ягоди. На дворі стояла неспасенна спека. Я ледве долізав до пересохлого бурчака, щоб лизнути водиці. Берестяні личаки тоді зайнялися першими, і на шрум спалили мої стопи. Тож доводилося совзати по землі, як гад. Зате мої очі тепер були близько біля трав. Мої ніздрі вбирали дух землі, мої груди впритул чули її тепло. До сього часу я й не здогадувався, що земне тіло, як і людське, в різних місцях по-різному пахне і має різну температуру. Шукаючи жаданий затінок сховок від духоти, я повз туди, де пряталися птиці. І лежав долі черева в пожухлих травах, дослухаючись змукою, як палить мене із середини, ззовні, і з неба. Тоді й прийшов до мене чи не з самого розгаряченого серця проклюнувся, дар чуття підземної жили. Я вчув її шкірою нутром, але розум не повірив. Аж доки я не розгріб полікоть піщанистий ґрунт, і ямка затемніла вологою. Копав і далі, вперся в камінь, якось його видовбав і вивергнув, і з-під нього в лице вдарив струмін студениці. Вода була м'яка, з кислинкою свіжості, ситна. Я розчистив джерело, обклав камінням і взявся розгрібати проточину, аби воно не замулювалося. Тепер я мав на дворі свою криницю. Не мусів ходити за річною водою, що за дощами бувала каламутною. Але чого мені було мало. Кортіло перевірити свій хист. Я придивлявся і замічав знаки, Коли й де рясніше пробивається роса, Де і які птиці люблять сідати на землю, Де і яка травиця росте. На затіненому клині, Де в тісноті сходилися чотири трави, Я лягав і прислухався. Все сходилося. Голі груди лоскітно холодила близька водяна нора. Я копал, так оно и было.